Allahus solatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mam wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ustaz. Qala mushanni firahimah Allah ta'ala qala saiqul Islam ibn Taimiyah katib al akhirati wa wasiyati wasiyyati min matumi ila fatawalibni qasibin fi fasl al kalami 'ala al-wa'iyati wa ana fakun ala hiqatihi la yahtaju walakin yusanu anidhunun yaghdibati fa qalan min fatawal harawiyati min min al majmu'il amri kidzalika anna al kitaba wa sunnata yasma min huma mahkama al huda wal nuri timan itiba'an haqqi wa atho'an tabi'in kalimi al mawdihi wal ihdati wa ayatihi Wa la yasibul hasibu anna syi'an min dalika tunakidu ba'duhu ba'tan al-ba'tata Mitlu an qailu ma'kil kitabi wa sunnati min anna allaha kawqal arsi yuqaliku al-zahira fi qawlihi wa huwa ma'akum Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. sallam idha ahadukum ila sholati fa'inna allaha kibada wajnihi wa nakbi dalika fahada walatuh Wa dalika anna allaha ma'ana haqiqotan wa huwa kawqal arsi haqiqotan Kama Allahu baidahu ma subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma tasawaa al arsh ya'lamu ma yajibu ardi wa ma minha wa ma yanzilu minas wa ma ya'ruju ya fiha ma'akum aina makuntum wallahu wa bima ta'maluna ta bashid fa akhbar annahu faqal arshi ya shay'in wa ma'ana aina makunna kama qala nabiyyu alaihi wasallam fi hadithi awali Al-Ali Wallahu fawfal arsi Wahuwa ya'lamu ma'antum alaihi Minta raka'lamu ma'arim nah, Sekhari semuanya uh, Di akhidah wa sitiyah Di akhidah wa Ini ada di Menjemput fatawa Jilid yang ketiga Di fasal pembahasan tentang masalah ma'iyah Beliau mengatakan Dan semua Perkataan yang Allah sampaikan Allah sebutkan bahasanya dia di atas ars Dan dia bersama kita adalah satu hal yang hak Semuanya semuanya atas ma, e, sebagaimana makna hakikinya Tidak perlu diutak-atik ya, Tidak perlu diselawengkan maknanya Akan tapi perlu dijaga dari prasangka-prasangka yang dusta Kemudian e, beliau di di, e, di fatwa Al-Hamawiyah yang ini juga ada di macam-macam fatawa Di jilat yang kelima Itu macam-macamnya. majmuknya Wajimau'l-amberi dan Intinya Inti dari masalah ini Wajimau'l-amberi Dan kesimpulan dalam Masalah ini Basanya Al-Quran dan Sunnah Terwujud dengan keduanya Bidayah yang sempurna Dan jahat yang sempurna bagi siapa saja Yang merenungkan Al-Quran dan Sunnah Nabinya dan dia berniat dan bermaksud mengikuti kebenaran Dan berpaling dari penyelawengkahan kata dari tempatnya Dan tidak melakukan ilhak penyelawengkan terhadap nama Allah dan ayatnya Dan janganlah menyangka satupun orang yang menyangka Bahasanya ada satu dari dalam Quran dan Sunnah Sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang lain Sama sekali tidak ada Semisal ucapan perkataan orang yang mengatakan Keterangan dalam Quran dan Sunnah Yang mengatakan bahasanya Allah di atas ars Itu menyelisih Bahir dari firman Allah ومعكم, Dan di Allah bersama kalian Dan menyelisih Bahir hadis Nabi Jika salah satu kalian berdiri Mengerjakan salat Maka Allah diarah wajahnya Dan dari dalil yang semisal Maka anggapan adanya pertentangan antara daril wahyu satu dengan yang lain ada satu hal yang keliru wadahal di keadaan e, letak kekeliruannya adalah karena Allah bersama kita secara hakiki dan dia di atas ars secara hakiki pula ini, sebagaimana Allah kumpulkan dua hal ini dalam firman nya <coughs> di surat Al-Hadid adalah berulang kali kita baca faakbar e, annahu fawqal arsi maka Allah kabarkan dalam surat Al-Hadid Ayat yang keempat Anawfakal ars Dia di atas ars dan dia menguasai Segala sesuatu dan dia bersama kita Di mana saja kita berada Demikian pula Sabda Nabi SAW di hadis Aw'an Wallahi Wallahu fawkal arsi Dan Allah di atas ars dan dia mengetahui Ma'antum alaih keajaan kalian Ini hadis yang dimaksudkan adalah hadis yang dikatakan Lalikai disara usul Iktiqat ahli sunnah wal jamaah Ibn Afri Asin di sunnah dan yang lainnya Wa dengan redaksi sebagai berikut Dari Abdullah bin Umairah dari Al-Ahnab Bin Qais dari Al-Abbas bin Abdul Muttallik Za'ama Za'ama bimakna ta'ala anak Jalisan Bil Petah sesungguhnya dia duduk di uh, di satu daerah namanya Petah fiisopatin bersama seumpulan orang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jalisan fihim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di tengah-tengah mereka maka tiba tiap lewatlah mendung lalu Nabi memandang mendung lalu mengatakan Taukah kalian apakah kalian mengetahui apakah masmuhadihi apa nama hal ini? Nama benda ini para sahabat mengatakannya adalah mendung awan. Maka Rasul sallallahu mengatakan wasallam mengatakan dia adalah namanya almusni yang artinya juga mendung atau awan. Qalu balmusni juga bisa disebut awal bus uh, uh, wal musnu dia juga disebut al musnu dia juga menduk <tuh> <tuh> faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada rasul bertanya tadru badruna mabduu mabaina sama'i wal ard apakah engkau tahu jarak antara langit dan bumi Kasabat mengatakan La, wallahimad nadiri, tiada Allah kami tidak tahu. Kalau kan, nak kami katakan inapu damabaynahuma, sesungguhnya jarak di antara keduanya Ini boleh jadi satu, dua, tiga, tujuh puluh tiga atau tujuh puluh dua atau tujuh puluh satu tahun. Wassama'allati faukoha Kadhalik, demikianulah Langit, lapis, satu lapis Langit ke langit berikutnya Kadhalik seperti itu Hatta ada sebuah asamawah, demikian Nabi katakan, sampai uh, Tujuh langit Tujuh lapis langit Kadhalika semuanya Seperti itu, jarak antara satu lapis Dengan lapis berikutnya, 73 atau 72 atau 71 Tahun perjalanan Sumafaukodalika papa dalika asma usafiah ini kemudian di atas langit yang ketujuh nah waktu dapat sungai ya antara sisi atas sampai sisi bawahnya sama sebagaimana cara antara satu langit dengan langit berikutnya sumaf qadzaika kemudian di atas hal itu ada samaniatu aual delapan kalau enggak salah aual maknanya lembu atau sapi baina athlafihi na wa robbihi na mapaina sama'in ila sama'in jarak antara azlaf jarak antara Kukunya, cara antara kakinya, telapak kakinya, sampai ke lutut adalah sebagaimana cara antara satu langit dengan langit berikutnya. Semak fakohduhina al-ars. Kemudian di atas punggungnya, di atas punggung delapan, tadi delapan awal tadi terdapat ars. Benda asfalihi wa alam, benda samain ila samain antara bagian bawah ars sampai bagian atas ars adalah sebagaimana jarak antara satu langit dengan langit berikutnya. Wallahu taala, fauqoh dalik dan dat Allah ada di atasnya lagi. Alaih peni mengatakan dalam diraja nak tas untuk sunnah ibn Abi Asim e, sangatnya taif. Aqus. Washaluhu hadzihil wa laa asiru hadza taqriyi ma'ati jami ana jami'a ma waradami wassulima 'alayha kullu ma fihi wa laa hum kibir wa al-sifu si'anatuhu 'an al-dhunni at-aribati wa takhayyulati nahum lafi siba'lati samian ana فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَمَاءٌ أَمْ خَلَقَ مِنْهَا أَمَانًا أَوْ خَاسًا وَهُوَ حَفِيظٌ وَحَافِظُونَ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ الْمَطَرُ بِقَدَرٍ فَأَحْقُوا حَقًّا وَمِنْ سَمَاءِ مَايَاتِي حَقٌّ وَمَا أَظَلُّهُمْ مِنْ مَايَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آمَنَتَانَ أَوْ خَاسَتَانَ حَقٌّ وَلَا يُنْقَضُ minhal akharah inna fi min hal akharah ta'isa man yusunu yasunu ya ta'milu fa siril ma'iyati sawa hamdan min tang siril barimin aw min sabiqis sunnati nabiyin nabiy sallallahu alaihi wasallam yaslu minha wa ma kadukum illa salati fala ya fala ya fa layab suqanna wala qibala wajhihi wa inna allaha kibala wajhihi qibala wajhihi nahwaili dhalika hunal aati wa aatihi anna allaha subhanahu wa ta'ala mukitin qalbhi wa huwa ma'rifa ma kana wa ma anahu taqwa asi astamin masada Nah, kesimpulan hatta takdir penjelasan ini adalah sebagai berikut yang pertama, semua dalil yang datang minusus ilmiah kepada dalil tentang ilmiah adalah hak, sebagaimana makna hakikinya dan wajib kita jaga dari prasangka yang dusta dan imajinasi yang mengada-ada. Kedua yang kedua tidak ada pertentangan dan tidak ada pertentangan di antara Dalil, dalil tentang ma'iyah Baik Dalil yang bersifat umum atau khusus Semuanya adalah kebenaran Dan kebenaran tidaklah mungkin bertentangan Dan tidaklah sebagiannya Berlawanan dengan sebagian yang lain Kebenaran adalah kebenaran Maka dalil dalil tentang ma'iyah Adalah benar Dan isi kandungannya berupa ma'iyah Yang bersifat umum Untuk khusus itu juga benar Tidak ada satupun Yang bertentangan dengan yang lain Kemudian판 yang ketika akan didapatkan oleh orang, orang yang merunduk dan orang yang celik, orang yang melihat Dari dalil fa'iyah, baik itu fa'iyah Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW yang sahih. Semisal hadis jika salah satu kalian tertinggal mengerjakan salat, janganlah dia meludah ke arah depannya. Karena Allah Subhanahu wa taala di wajahnya di sini mutakhabun alai dicat oleh Abu Harith al-Muslim diter oleh Abu Harith dikasih judul bab, bab larangan al-fusuq meludah di masjid waktu e -e -e salat ketika salat dan yang lainnya dengan redaksi dari Abdullah bin Umar Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada ludah di dinding kiblat, lalu Nabi menggosoknya, kemudian Nabi menghadapkan wajahnya kepada manusia, kepada para sahabat dan berkatakan jika salah satu kali mengerjakan salat, maka janganlah dia meludah ke arah wajahnya, karena Allah ada di arah wajahnya manakala dia salat. Dan mimbabil bilaida perlu di Uh, Diketahui bahasanya uh, Syekh Al-Albani Semoga mati silsilah sahihah uh, Pendapat larangan Meludah ke arah kiblat ini Bukan hanya berlaku dalam sholat Di luar sholat pun demikian Di dalam masjid Ataupun di luar masjid juga demikian Ini pendapat beliau Ini uh, Namun eh, eh, Pendapat yang lebih tepat eh, Sebagaimana mafru muqalafah Di hadis ini, ini Tidak bersifat umum Namun eh, Khusus ya, ketika dalam kondisi salat Dan berbagai uh, ayat dan hadis uh, yang lain nah, Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi makhluknya Dan dia bersama makhluknya di mana saja mereka berada Padahal adatnya ada di atas ars Istiwa ini, Di atas ars Ini adalah yang benar Yang tidak ada keraguan di dalamnya Walidrikuhu Namun tidak ada yang bisa memahami Kecuali orang yang Allah lapangkan dadanya Untuk menerima majaz jalil yang ada dalam Al-Quran Dan sunnah Rasulnya Karena sebenarnya dalam Al-Quran Dan Al-Quran Al yang mulia dan uh, Wasunnah dan dalam hadis Dapat Petunjuk dan cahaya Bagi orang yang Allah lapangkan dadanya Untuk menyebut petunjuk dan agama yang benar Itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam satu-satunya Kini Allah, dan setiap perkara dalam Al-Quran itu dengar dalam apa yang diberitahu kepadamu, dan engkau berpegang kepada apa yang diberitahu kepadamu, dan Allah berpegang kepada Al-Quran. Walau kanam engkau, walau kanam engkau yang baik, Allah terdengar dalam banyak perkara, kecuali engkau berpegang في تاويل كتابنا في العلم القديم يقولون ان من نبي كل من عند رب من عند ربنا وكيل امر بقول اقوا و وكيل وكيل الامر وكيل الامر منزل منزليه الذي علم به وهذا تنفطر في اي تا او Asrar Rasul Islam di hadis Al Quran la tak dapatin, walaupun wajib asrar Rasul Islam di hadis bila sedapkan macam Allah mengingat. Bagi mereka yang kau yakin, karena di muktar soa api lib musli lib musli topatul iman fi syak Alamih ala alam istalih dan si'in Mimma qila innahu majjazah Qala waqad ahbar allahu anahu maa khawti Maa qawmi mustawiyan ala akhih Waqarraman bayna al-amrayni Ramadhala ta'ala Wajakara ayata surat al-hadiri Qumma qala fa'ahbar anahu falakal samawati wal arda Wa innahu usdawa ala akhih Wa innahu maa khawti Ya busuru <tuk> ya basiru tiub siru a'lamum min qawta 'arsyi kalam fil ahethi al-auli wallahu qawluhu 'arsyi ya ra'ma antum 'alayhi qawluhu la naqdhu ma'iyatahu wa ma'iyatahu la takfiru allahu kaliluma nah kan katalah bahasanya menjelaskan atau menafsirkan ma'iyah dengan makna zahirnya sebagaimana makna hakikatnya yang layak bagi Allah taala itu tidak bertentangan dengan matsafata min ulumillah taala dengan suatu hal yang ada dalam dalil yang salih yang sahih yang mengatakan bahasanya Allah zat Allah itu ulu di atas sana di atas aks dan sisi tidak ada pertentangan diantara dua hal ini adalah dari tiga sisi penjelasan Yang pertama, Sini Allah Ta'ala memadukan Di antara keduanya untuk dirinya dalam kitabnya Al-Mubin yang nyata Yaitu Al-Quran yang tersucikan dari pertentangan Dan apa yang Allah padukan di antara keduanya dalam Al-Quran Maka berarti tidak ada pertentangan di antara keduanya dan dengkak itu masalah ini adalah segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Kalau engkau sangka adanya pertentangan, Fimayahdulaka dalam apa yang nampak bagimu dalam pandangan sekilas semu, fatah darabu maka renungkanlah sampai jelas bagimu tidak ada pertentangan di antara keduanya. Karena tidak ada pertentangan di antar keduanya Karena Allah berfirman tidak akan mereka merenungkan Al-Quran Seandainya Al-Quran itu eh, datang dari selain Allah Tentu mereka akan jumpai ibadanya perselisihan yang banyak eh, Maka tidak ada perselisihan antar satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain itu dengan syarat pada bu. Adapun sekilas pandangan sekilas Maka boleh jadi nampak ada pertentangan Sahabat e, untuk tidak ada pertentangan Antara e, satu ayat dengan ayat yang lain adalah Tadabur Failam yata bayaan Lakanam jika telah dipikir-pikirkan Sudah tidak jelas juga Maka wajib bagimu untuk mengikuti Jalan orang-orang yang kokoh ilmunya Yang mereka mengatakan Ketika mereka jumpai Ayat-ayat yang membingungkan mereka Kami beriman dengan Al-Quran semua ayatnya datang dari sisi Rabb kami. Wakilil amr dan serahkanlah permasalahan tersebut kepada zat yang menurunkannya. Alatiyaklamu yang mengetahui makna dan maksudnya dan yakinilah bahasanya Al-Khusu fi ilmika. Anda tidak faham cara untuk memadukan dua hal yang nafat bertentangan tersebut karena kedangkalan ilmu anda atau pemahamika atau kedangkalan pemahaman Anda karena Al-Qur'an tidak ada pertentangan di dalamnya. Wa ila wajhi dan penjelasan ini disyaratkan telah disyaratkan oleh ulama semestia dalam perkataannya Al-Qur'an la talaqqud fihi tidak ada pertentangan di dalamnya. Eh, atau ini berulang ya. Wa ilaha dalal wajhi asar Rasul Islam fi kaulihi fi masa Kama kamajama Allah baynahuma ada kata yang popular harusnya wa ilaha dalal wajhi asar Rasul Islam ibnu Taimiyah fi kaulihi fi masa Kama kamajama Allah baynahuma selain itu tolong coba Maka dari hmm. yeah. kalau Qayyim demikian pula Ibnul Qayyim sebagaimana dalam Muhtasal Surah Al-Mursalah. Kalau Muhtasal kalau Surah Al-Mursalahnya karya yeah, Ibnul Qayyim, kalau Muhtasalnya itu karya Ibnul Musli. Tepatul Imam itu maksudnya cetakan Jami'atul Atul Imam. Hmm. Cetakan Tok itu singkatan dari Toba'ah atau cetakan. Al-Imam Jamiatul Imam Ustaz Imam Al-Imam Nur Su'ud Fisya dikala mihi dalam Perkataan beliau ketika membahas tentang Contoh yang kesembilan yang dikatakan oleh Sebagian orang sebagai majas Qal Ibnu Qai mengatakan Dan Allah memberitakan rasanya Dia bersama makhluknya Padahal Padahal Radnya itu Istiwak di atas 'ars dan Allah kandaikan dua perkara ini istiwakan ma'iyyah. Kama qala ta'ala subhanu fi ma'a ta'ala ketika Ibnu menyebutkan ayat di surat Al-Hadid. Samma qala Ibnu Qayyim maka Allah katakan rasanya Allah menciptakan langit dan bumi dan Allah istiwak di atas 'ars namun meskipun demikian dia bersama makhluknya, dia melihat amal-amal makhluknya dari atas ars -nya. Sebagaimana dalam hadis Aw'an Dan Allah di atas ars Melihat apa keadaan kalian Fa'uluhuhu Maka Allah yang ada di atas sana Tidaklah bertentangan dengan Kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya Dan kebersamaan Allah Tidaklah membatalkan ulu Bahkan dua-duanya adalah Sebuah kebenaran Iman La tunab ka tu lahi uluhu wa hu lahi uluhu wa hu sallallahu na fizu uluhu wa inna lahu ma kunu min baqotun min hada aapka sarastipati amranallahu subhanahu wa ta'ala jama'a bainahuma fi kitabih samayaa wa al-ardi al-hadithul mutawalli mati ladhi qala huwa subhanahu wa ta'ala tiyana annahu khalaqa as-samawati wal-ardi Ya ni samira ha wal fajir ha madapi qahar wajilin ha la yaqra alayni hasailu Ala sam ta'rifu anna ma ja'a ka ra'i kitabil karim anna ma dhikra fi kitabil karim sunuha ja'ana madud wa huwa hafun asati kun ba'u hadan saraman Amrul bin awi nistiva awi nistivai walna'iati bobi biza kita menyerahkan diri abdahahuloh sebahagian daripada kita baru salam salam salas alon alnajian alfarroh kapulum mata dan mana hujat kita bulan azizul hakon hakon nasirul hakon rahat rahat dia. Nah, aku katakan penjelasan di atas memuat 4 poin. Yang pertama, tidak ada eh ma'iyatullah itu tidaklah membatalkan ulu dan ulu tidaklah membatalkan ma'iyah. Bahkan masing-masing dari keduanya adalah benar sebagaimana makna hakikinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di antara keduanya dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam ayat di surah Al-Hadid yang telah lewat. Ya, Allah sebutkan di, di ayat tersebut persisnya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia istiwa di atas as, jadi dia bersama makhluknya melihat amal-amal makhluknya, baik amal tersebut kecil ataupun besar, lembut ataupun besar. Layak faalehimin hasyoon tidak ada satupun perbuatan makhluk yang tidak dia ketahui. Paling berikutnya adalah semua yang disebutkan dalam Al-Quran seluruhnya adalah tidak uh, tidaklah saling pertentangan. Bahkan semuanya adalah kebenaran Sebagian yang membenarkan sebagian yang lain Sama saja dalam hal ini Bidha lika amrul ulu Baik berkaitan dengan masalah ulu Istiwa, ma'iyah ataukah hukum-hukum yang lain yang Allah letakkan Dalam kitabnya Baik berupa perintah, larangan Atakah berita Maka semua isi kandungan Kitab yang mulia ini adalah kebenaran jika dia adalah berita, maka itu sedemun Berita yang unar Jika dia perintah dan larangan Maka dia perintah dan larangan yang adik uh, Al-Amru al-Rabi'ah al Anakulamah awda'ah Di Al-Quran Al-Karimi Min'ahkamillahi azawajal Wa'akbarihi Dan bagi lil-muslimin Ayatadabbaruhu Tasawfat Yang seharulahu natijat natijat tu natijatul hadat tadaburu hadat tadaburi hadat hadat tadaburi anna ulama adaw manaul qur'ana ko anu alqur'anu hakun anang ati fatihi wa yas wa yasatiku wa duhuba ton fa inna fahimahu kana biha wa illam yahamhu angdo ma mimma auda fil kitabi fil kitabil karimi ila alimi ila alimihi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa hadhihi tariqatu rasikhina fil irmi alladina nawallahu nawallahu bisharfihim bisharfihim wa 'azimi qadrihim astaghara astaghara anhu bi qaulihi rasikhuna fi al-din yaumana nah. uh. Yang keempat semua yang Allah letakkan dalam Al-Quran Berupa hukum Berbagai aturan dan berbagai cerita, Sepatutnya seorang muslim Untuk merenungkannya Supaya nampaklah baginya Hasil dari perenungan tersebut Hasilnya adalah Semua isi kandungan Al-Quran telah benar Sebagai makna hakikinya Se Sebagian yang benar, membenarkan Sebagian yang lain Fa infahimahu kana biha maka jika dia paham hal ini karena biha maka itulah yang diharapkan maka jika dia tidak paham fawad maka adalah dia serahkan apa yang tidak dia ketahui berkaitan dengan ayat-ayat yang Allah letakkan dalam Al-Qur'anul Karim dan dia serahkan kepada dia yang mengetahuinya itu Allah Subhanahu wa taala sendiri inilah jalan orang-orang yang kokoh ilmunya yang Allah sebut-sebut kemuliaan mereka, kelebihan mereka dan tingginya martabat mereka dengan Allah beritakan tentang ucapan mereka ya, dalam Firman-Nya dan orang-orang yang koko ilmunya mereka mengatakan kami beriman dengan seluruh Al-Quran. Wahyu. Baradaulatamul intiadi, aminullahi wa amin rasulillah. Wa khabarillahi Wa khabarillahi Wa khabarillahi Salallahu Fashaknul muslimu Al-Khaq Fashaknul muslimu Al-Khaq Fashaknul muslimu Al-Khaq Al-Li hadarun Rahu Al-Sitfi Bata-kitu Wasallara Rasulullah Bitaslimi Yasta' Ma'ala Ma'alima Wa'ya Al-Fati Wa yakilu ma la ya'lamu Wa yakilu ma la Ina akhami wal akhbari Ila subhanahu wa ta'ala Nah, wa tamamul ingkiyat Inilah Sempurnanya kepatuhan Kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya Berita yang ditandai oleh Allah tanda-tanda Rasulnya Fasa'nul muslim Ay sifatul muslim Maka sifat seorang muslim sejati Yang Allah berikan petunjuk Pada kejahatan kepada kejujuran dan membenarkan dan Allah lapangkan dadanya untuk pasrah kepada Allah adalah mengamalkan apa yang diilmui dan menyerahkan apa yang tidak diketahui berupa hukum atau berita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim انها حقيقه ما لا تناقض العلوا فلا استماع بينهما ممكن في حق ممكنون ممكن ممكن في حق المخلوق فإنه يقال ما زل ما زل زلنا نسير والقمر, والقمر معنا wala ya'idu wala yu'addu wala yu'addu zalika kana kud wala yaftimu atau yafamu yasamu bin tu ahalun anna qamara anna qamara la nadara fil ardi fa idatan hada mumkin mumkinan fi hadd al makhluqi wa fi hadd al khaliqi mu'idd muhitin fi kulli shay'in ma ulubihi, subhanahu mim ba'd kullu aula mim ba'd al-aula fazalika li'anna hifatan ra'iyati la tastajibu al-iktima istimaa al-iktima fi makan nah sisi kedua tidak ada pertentangan antara ma'iyah dengan istiwa atau ulu adalah pak uh, kita dari makna ma'iyyah tidaklah bertentangan Tidaklah membatarkan al-uluhiyah. Buktinya terkumpulnya dua hal di atas, satu hal yang mungkin untuk makhluk. Karena dikatakan dalam bahasa Arab yang fasih, mazinna nasiru kita terus saja berjalan wal qamaru ma'ana dan rembulan bersama kita. Maka dikumpulkan antara ma'iyyah Kenyataan realita bahasanya benda rembulan itu nunjuk di sana. Walauju adu ghanika dan kalimat semacam itu tidaklah dinilai tanah kudon, tertentangan ya, dan tidak ada satu orang yang memahami dari kalimat ini bahasanya rembulan turun ke bumi. Maka jika terkumpulnya antara ulu dan ma'iyah itu satu hal yang mungkin untuk makhluk Maka untuk Sang pencipta Yang dia meliputi segala sesuatu ini, uh, Maka dia bisa meliputi segala sesuatu Ma'uluhihi pada dia di atas sana Maka mimbabil ahulah Tentu ini lebih bisa lagi ini. Dan hal ini satu hal yang Bisa dikumpulkan Karena pengertian ma'iyah Tidak mengharuskan istima' berkumpul di tempat yang sama Dan Al-Mujallad al-5, Al-Mujallad al-5 pada halaman 10 disebutkan bahwa kalimat itu Ana kalimat sama'a tilawati ida'at pada atas lipat, paleis sabda hirihah, paleis sabda hiruhah, paleis sabda hiruhah filobati ilal ilal mak ilal mak. Mukaon atau ilal mukaon atau al-mutlaq atau minyak dibujukin. Mamasatin, mamasatin al-mukhad al-mukhadatin an yang. Yaminin. Paida, pada lima, pada lima Jelas alam maka alam maka orang nanti fida di kala makna. Kini nahu yukalo nasiru al kamaru ma'ana awid najmi ma'ana Najmu ma'ana Awid najmu ma'ana Wah yukalo hazal hazal mata u maai? Hazal mata u maai li mujam li mujam maati hilaka? Maati hilaka? Wah ingka nafu korak si ka hakikatan Wa huwafau fahad hii haki indah Nah Wa ilaha dal wajahi Dan uh, uh, Poin kedua ini Telah disyaratkan oleh Ibn Taimiyah di Fatawa Hamamiyah Yang ada di Majum'u Fatawa, tepatnya di jilid yang kelima Haytukar Di Fatawa Hamamiyah Ibn Taimiyah mengatakan Sebenarnya kata-kata ma'ah Dalam bahasa Arab ila Jika disebutkan Begitu saja maka makna zahirnya dalam bahasa Arab tidak lain kecuali muqaranah mutlaqah sekedar bersama tanpa mewajibkan Kebersamaan tersebut tanpa mewajibkan dan mengharuskan sama saling bersentuhan tanpa mewajibkan harus lurus di kanan di kanan seseorang atau di kiri seseorang faida qai kitab ataqai qai tijda dalam makna-makna kemudian ma tersebut ditambah dengan keterangan yang lain maka dalal al-muqaranah makna maka ini menunjukkan kebersamaan dalam makna yang ditambahkan dalam kata yang ditambahkan buktinya dalam bahasa Arab ada kalimat yang fasih Mazilnya Nasiru, kami terus berjalan dan argilan bersama kami atau pintar bersama kami. Demikian juga ada kalimat hat dan mata mai benda ini barang ini bersamaku. Limu jamaah ti karena dia eh, itu bersama dengan anda, meskipun ternyata dia posisinya di atas kepala anda. Maka perlu dikatakan al-mai, al-mata umma'i Tidaklah al-mata umma'i mengharuskan Atau di samping kanan Bareng Boleh jadi di atas kebalahnya e, Maka Allah bersama makhluknya Secara hakikat, secara hakiki Dan dia di, e, zatnya di atas ars Secara hakiki pula Intah e, sekian kutipan perkataan Ibnu Demi Bersara mengatakan Kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini Adalah dua poin yang pertama, ma'iyah dan ulu bukalah dua hal yang bertentangan dan bukan hal lah dua hal yang bertolak belakang. Tidak pula pertapaan oh, untuk makhluk eh, yang menjelaskan halnya adalah contoh kalimat la nazala la wal komarum ma'ana Kami terus menerus berjalan dan kembulan bersama kami dan tentu kembulan tidaklah mukhlaton tercampur dengan delmusat. Dengan orang-orang yang berjalan, tidak pula dengan orang-orang yang duduk. Maka kembali bersama mereka yang berjalan dan bersama yang duduk. Maka jika ini adalah satu hal yang mungkin untuk makhluk bersama makhluk, maka mengumpulkan makia dengan ulu adalah pihak yang halik untuk sang pencipta bersama makhluk tentu satu hal yang jelas-jelas lebih mungkin lagi. Valkomarum maati fakir ukola, maka rembulan dengan kesepakatan orang-orang berakal, ala anak maan musafir wakoihi itu bersama musafir dan yang lainnya, dan rembulan tidaklah bersampor dengan musafir tidak pula yang lainnya, maka demikian pula Allah bersama makhluknya dan tidak bercampur dengan makhluknya. Karena keadaan dalam masalah ini tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian makna ma'iyah dalam bahasa Arab adalah semata-mata bersama, tidak mengharuskan harus saling bersentuhan, tidak pula bercampurnya. Fatu stafman filmorit maka kita gunakan kata-kata ma'iyah. Filmorin di tempat yang Warodadvihi atau Kata-kata e, e, tersebut badannya e, Dan tidak kita berlakukan secara umum Maka jika orang mengatakan Barang ini bersamaku dan, dia, dan barang itu ada di atas kepalanya Atau dia peluk di dadanya Maka ini adalah Kebersamaan Kebersamaan dan kebersamaan disini adalah kebersamaan Bersentuhan dan bercampur Sedangkan kalimat Aku berjalan dan remulan bersamaku eh, Sedangkan Orang yang melihat Lama layar di dalam melihat Adanya percampuran Bercampuramdat atau persentuhan Antara orang tersebut dengan budak. Maka tidak boleh Makna ma'iyah dalam hadal matak ma'i Itu kemudian kita berlakukan kepada Asiru wal kumaru Ma'ana Makna ma'iyah dalam hadal matak ma'i Itu yang cuma berlaku di situ saja Ini yang dimaksud Tustakmal fi morid aladi waradad fihi Maka ma'iyah di kalimat ini berlaku di situ saja Jangan kemudian Dilebarkan maknanya Dipakai dipahami untuk kalimat yang lain. Wa yamaka ma'iyah iran jika demikian adalah semata-mata mendukan kebersamaan. Wa yafikulimau din bihasabihi dan yang namanya kebersamaan masing-masing fikulimau din di tiap di, di, di setiap tempat bihasabi sesuai dengan sesuai dengannya. Fa sataka fa ina mankan aliman tika mutallian alayka muhaiminan alayka yasmau mattaqulu umurika fa huwa ma'aka haqiqatan ma in kana fawqa arsy haqiqatan ya'nal ma iya kala benar apa yang dikatakan oleh syekhul samtamia maka zat yang mengetahui anda Lihat anda, menyaksikan jadi saksi atas anda, mendengar semua apa yang anda katakan dan melihat semua apa yang anda lakukan, mengatur semua urusan anda, maka dia bersama anda secara hakiki meskipun zatnya ada di atas ar secara hakiki pula, kerana ma'iyah tidak mengharuskan berkumpul di satu tempat ini. kata pancara, ini adalah penegasan mata kodam yang kala yang telah lewat Maka penulis Musanip Yawatin menjelaskan Anak makna situ punlah hakun, bahasanya makna perkataan sekulisan itu adalah benar dan benar. Maka Allah Subhanahu Wataala itu bersama makhluknya, dengan pengertian mengatur makhluknya, menjaga, mengetahui, berkuasa atas makhluknya, mendengar dan melihat eh, makhluknya. Maka bagaimanakah? la yakunu tidaklah kita katakan dia bersama makhluknya meskipun dia zatnya di atas 'ars istiwa di atasnya ta tafi bi hadzal qat